بسم الله الرحمن الرحيم باب نزالم يثم دنام وتمم صلحو کله کړه چې ما دې دایته لکړه مخکزي ګرشو خو خو دې ته پاتم عامد ولد الغیده عربی دې کله کړه شي چې اختیار امام په مو څه ود او قبیل <سؤال> اختیار په مصیبت کې اخته کېدل د یو قسم دی یو خو په دې باندې کې کوي اتمام د مننه کوي او دغه ما ده چې مونڅه کوي نور په فتنو او بدعت کې واکې دي باندې کې چیر کې اتفاق نه درا وسته واکې دي مصنی فل رحمۃ لذون با ونون دې ذون مسلو با ونو ودک اول کې باب نه زالم یتم الامام و تمم الخلقو خيال دې اجازه ذکر نه کړه چې دې مختری د منځو شوق نه شو امامیت عام نه کوي ما خلقیت عام کوي نه دې ما من خلقو منځو شوق نه حدیثا به دینا خدا مانو شلاح چه ایسولون لکم فین اصحابو فلکم اصحابو فلکم و این اختبو فلکم علیه اصحابو فلکم علیه محی گناه انگات بایتی خلو مانو شلاح چه خلل کمانذر ایمان کی لا خلل کمانذر مقرکن ری شید چه موسانی فرزحان هم دیت رتیی د امام د نماز خلل د مقتدی د نماز خلل نه فصاعد نه امام شافعي رحم الله مساله کډیر وسټ کوي حتا کو یوچا امامت په دې د صحیح وک جنابت کیو کو په دې ماده جامعو کو اگر چه زموږ نشه خو دا امام مونږ یي دا وخت مکو متأخر کو امام جناګار دې د مقتدیونو کی خو احناف او جمهور هغه دې امام د منځه فساد مستلم دې فساد د منځه زما پرید نویسه دلیل امام شافعی سبحانه الله لا یغفر داید دا غصه دلیل احنا مؤسسه احمد کی ابو داوود کی حدیث دے ال امام او زامین هر چاته وی چغت د سین مشیوی ضمانت او تو وی وقالت او زمو ذممتین العظیمتین دې ته ضمانت کفالت خو دې چې ইমাম په ذمه خلل راغې نه ذممتي په ذمه خلل راغې حاکم کې حاکم لسانی سان نه څه نه کړته دې الامام زامنن ای صحت او فساد موتاي ما کی دا روي دا دي نه نقل دا دي نه مسوعنه هم نقل وي احتیا ته په دې کې دی چې دا امام مصطفی شه د مقدم او دې کې چې دې کې دا خطا او دا صون نه دې تعلقات د مانزه د فساص نه ده دا امور داخله کې صلاة نه دا امور خارجه من صلاة په وخت مکره کې مونږ کي ارکان د صلاة واجبات د صلاة مکمل ادا کړو او وخت مکره کې مونږ کي مرفوع روید کی رضی، یکونو علیکم عمران من بعد واخرون صلاة، فهی لکوم وی علیهم، فصلو معهم وصلو قبلہ، فصلو معهم وصلو قبلہ، نسیب ماجای کر روید کی، ستدرکونا قواما یصلون صلاة غیر وقتها، پاینده درک ته وو ہوں فصلو تاسو وکولونکي مونږ کوي خپل ټیم باندې به دا وایي س نهپسمو وایي دې منعمار د حیاث را په باندې کې شريشه کور کی مطلب دې دی دا هم شې شې ابو علم د سکړي دا دې حدیث شرع باب امامت المدم و باب امامت المقتون والمقتري دا به خو محتمل وي وایي دي قیرته په یوه معنی وو هم ذکر کاو مقتدی هم ذکر کاو مقتون خو په فتنو کې واقع شوی زالم دین دی بیرفید دی رخصاند دی خدای دې کې فتنه فتنه مغاوت امام عادله امام عید رسول کو عثمان رضی الله تعالی عنہ مبتدی چیته دی ودا تو کوي د بیانات او تعریف مختلف شوېد او غوی معنی هغه شی چې د امثالې سابقې نه وي او شری تعریف ده, ده احلاس من لم یکن له اصلن احلاس من لم یکن له اصل, اصل فی رسول الله اسلام او دانیو تعریب دې تقرب الله تا بهمنل نام یې کو ثابته من الادله الاربعه او دې د دین غندې ونی خديني غني دې وینا د توا درو سماچې دې د ابی ذات نه دین نه غني د مډر سماچې دې د ابی ذات دې داخله دا دین غني مولاء الخيرين بسوي إحداث ومن لم يكن في عائل رسول الله الإسلام. الشيء من إحداث وخلاف الحق الملتقى النبي الإسلام. ما شرشيخ بولي الإحداث وتضيون موئكارة دين أمي السعيد مني. به بدعات على الاطلاق ظلالت ده کنام منقسم ده. بعض افقای منقسم وی بدعات قبیحا صیع و حسنتا و قبض دین عینیشا نهایی کم دسویدی او یو قسمی حسنا ویلیدی. تقسیم شایمی آوه رفو کردی. سی واجب ویلیدی، سی و بایحویدی، سی مکروح ویلیدی، حرام ویلیدی، بیدن آقامتر محبسم کردی. قام محبين ذي خيل لي ومقابل السنه كدي ثانكي سنه الرسول حسن قبيعه نادي منقسم مدينه بذاته حسن وقبيعه منقسم حسن قبيعه منقسم دين يا ربي ذاتي اللغويه بذاتي مصطلح مواتر جمحن لحوكی یو آسر دا حسن دیجی کرکی او دیم قول دا عثمان رضی اللہ تعالی نهو دادور ویتنا نقل قید او درین دانې چې ماليک روایت دا بزرګره فاریان رضی الله تعالی عنه اساب حثنی بسید رضی الله تعالی عنه شاګر کوي صلی الله علیه و علیه بده ته موږ گوګه او باغ بیا دې دي کنه ماليمیږي چې ده دو صلات خلف المعتری د دې په سمون کې یار سید منصور ابن مبارت عن هشام حسان دا حدیث نقل کړل دی اغه یې کو کنه و معلومه شولایته المعتری پسې مونږ کې حسن اسمان رضی الله تعالی <تصف> ہوں کرچ مشہور و بہلدار کی عبد اللہ ابن عدی بن خियार الطوی و نزل بکما ترا فتاخذ حالہ ایتہم ما نزد نشرات لے نوے اسد لنا امام مشتنا قائد د 2000 پرمون کوي ونه تحرجو <تصف> مون پدی کې جج نا فرتم ته راځي چې راځي څنګه فقال الصلاه احسن ما عمل الناس خو کار دې خلک کوي خلک چې خکې خکوي دا وایي او چې کړه بهات کول فټ نه وي ساتو هم دا اده په دون نه ساتو یې کنه زوبيدي له زهري شاګر وې لان را و ان جئستری خدای مو خانس مخنس نه روسته به مونږ نه کې دا دنا مستصادې من ضرورت لا بد منها مجبورې ځان شې خدای نه غند مالک مو تعالی دا یې پسوم کونی په عثمان رضی الله تنه فو دیوه کې دا حادثه ته خدا حادثه محصو مشوي دا د دې ذکر ما چا هم شه دي بیان شه دي بدمعشان د عثمان رضی الله تعالی محسوس کړو په تیمینه د عثمان رضی الله تعالی مصی مروان نغيبه فقاگرونه کې په خاتون کې چبل کاوه پرهګند داشو چ اسمان رضی الله تعالی او اقای بده اقا قاریب الودي بیت المال کې خیانت کړي د دې زمين محمد بن ابي بکر راغې اقلدی مقتدی د بکرځي چې د عمیز مقرر شوه د مروان وینا خدا دا چې ائذ ها جاکم فقبلوه حکایتی بختی کړی دا جاكم فقبلوه چې درره مړې کی خط بلار شو محمد بن بکر بکر علی قال علی دایره محمد تلصینی کی حضرت رضی الله تعالی عثمان غادرای او ته یې چې داسې خپل شینی دی خکتی عثمان رضی الله تعالی دینه دنیمه خبر کاتب مروان هغه ډوکو کو کو چلوالو کو عثمان رضی الله تعالی هم مروان بن حقم نژا ورنکلا مزمشن غره د ساپنه عاشره مبشره کی عید رضی الله تنو زبیر نه امام طلح محمود دی کوشش کئ چې مقامت دي اسمان وی زی اجازه کومه چې رسول الله اسلام الله علیه وسلم په کې پل متعلقینی در عثمان ساوکیت ودرول بادماشان در تاطرابن در خدسو عثمانی ختل کا عزی رضی اللہ تانو دیر پا مندر آگے خبر شو. پل وے وو حسین حسینی وو تاسو څنګه داري ته ولاړ او تاسو نو اسمان قطر شاوې ممکني پیشیدا کو اتراب کو انده چوي دېयाम کې چې اسمان دې الله تعالی محصورو ها په څه ښاوه یومش منظر راوتو حزری ذریمان وګنيو ممباری و المزارک مجبر ہوگی. بے صبح کی امامتی میسحل دہمی محمد کردے لاؤ عادل و صحاجیو. خوالی فتنا بے آغا ہمینکو. اب ساری طالحہ علی رضی الله تعالیه وکړه خو اکثر وی اکثر مونږ ذکر دی د دې وجن سی او اهم رپن د دین پاتې نشي زموږ مونږ دی د دین علوان کوم چې اهلی فتنو اعوذ بالامل لمربانی موسکو عبدالرحمن ابن عديس کنان ابن بشره د کسان چې تاسو پوسټ کړی دی نو دا بن عدي او یاد کنا دیو شرباره کې عثمان رضی الله تعالی ہوں د حاضرین صاحب لپاره واسو یذ رائتی زاهر نفسه دشان چې دی دونه زانو ساته رسی دشان خداو چې دی خلق خلاف هرشي خو کاسانی دمان درمنه نه ښکار کوي کوي وسکن ابن المنیر تاوه کوي او دین کیو تعویل کوي دغد شه معنا کوي الصلاة <سؤال> احسن ما يعمل الناس ویجا احسن الناس کله چې دا مسکل کوخه کوخه او و معهم ویجا سوف لجمع من ګړبد کو نو دا هغه کټو ډای نه ځاتې نه کله بے معنادار شول شي دا چې کتنې خنه کوي پسې ما کول لقد يخمون باحسن طریقې نه کوي و عام شارحین دا معنا نه کوي هغه متقشې معنی کوي چې څو فکه یا چې شریک یې ګي یو کم چې د عثمان فتو اغذر چه داغوا فعام خلقو دي خلقو فزمان منزل لنو فنافراتو تي مسل او صدا صلاة خلف الخوارج معتذره عنی بداع دا جهید یانا ابن اعماد بواسط قائل ده حتا جره حیاه یې صبح سمون کول چدا دې پدما شو هزار قون نو حرودی ور هزار ابن ابي ريهان هم دې تر شان دې سيد بن جبير هم ابو علم نن نقل د خور ډېر وا سختي ای مای ملک خلف لواجيا بس ولا سكنه معهم په بلدين او کړي کړي خلق وسيدني دي په کار قاسم فطره مندغه ده چې وځي تی په څمن شو وختونو مونږ یاد کی باځوی چې وقفو پهونو خوندې عادت کې بي دي په څې مونږ نه شو سفاني ثوري احمد بن حمرای هم دا دا احناف مو یيږي حد کوپتر سيدلي مو تاسو مکوئ اتمام او سب سے مرسن اقلی مام فاشق و مونت پاگپسی خبیجیتی عاقید کل خرابی حد کوپر کیوئی بنابار ات تقدیر او ایک پیدا پاس د جماعت ا جرم میرو شي او خا جرم میرو ني شي کوم چې خل خپلنن متقینا مجبوری ځان شي د زوبېدیږي ذکر مخک شوي دې تاسوګ دې يوسا اتس علي چې واچره مخانیس و مخانیس مخانیس بی کسر نون راجی او بفتح هم راجی مخانیس هم مخانیس وید یو خو مخانیس آلی چه قدرتی لده پاندامون کلین وی پلعجه کلین وی قدرتی پده که تشبه بی النسا او دیم هغه کې د د پسرون हात باندې پدې کې تشبوه د نثارای دی د د پسرون عتی پدې کې تشبوه د نثارای دی دا فاشیدې فاجې نه شهید تمدا وړاندې نام هیڅ نو کې واټې دی او هر کله چې دا راغه وزا دین ساوی هي ان صلاه ت تنهای من فحشای والمنکر دا خو زانه منکر راغه مخته ودی د دې وجنا مرور د حمار باندې او قلبو دني سو باندې منفس کیه قت صلات تحقیق نه کړیږي کمکتا این نصرات تنهایم الفحشای و المنکر ها مرتوانا حایچریه. ضرورت مخانسه دو وجنا مختلک ریلی. قرداش خونسا مشکل ده مرس البراغ گرده دری. گیرانی آیو سورتی نو اس <سؤال> موحنس دغم دی خو مجبوراينه پس مونږه یی دي دانا سره جيال الله تعالی روایت مختیتر شوی و ولو اها آه او دایز بر اسمع واتیو ولو د حبشین کنا راس ذیبا د امامت کوبرانه په امامت صغرا باندې شامل شي تعادله نیمه نو ځم کو د شي نفسه ساجتو <تصفيق> او دغه عباس سرکار د رسول الله صا س په تہجد کې د دینه محسن به رحمه الله غشت ده په دې کې په دې او اغه باندې درې بابونه یو مختدی با یمین توذیه امام یمین ترال اورشی په خاو ول او امام لا یمینه مون نه فاش امام د مختدي لپاره نه نه کړي مختدي ته څې کوي شي رسول الله صلی الله اسلام د عثمان لپاره نه وکړي او عثمان رضی الله تعالیو په سنیتو تعالو په زدينه یو چن مثري دي زه ته متوجې یو موقدي په يمين ما <مناسبة> سلام دغه او ذ حزایح هم یمین ته هم څنګه یام ذ حزایح یوم الدین را حق نشه البته احمد بن حنبل واجب وی کو دیشونی شی مو خاصیت ابراهیم نصریم دسی وی خويره وی انتزاع دی کی کوڅو شریعه یی سب یوکیه کو نوجه د ایمان صف محاد بودریږي ایمام شافعی رحم الله دا طریق کار واجب نغنیو مستحبی غنی او قائد دی عام جمهور احناف مالکیا داس سنতই خی ترنتہ کو محاور فقط مي محمد شيری قائدے کوئی لب تاخیر کی نہ خوی کله پینتخالات کی دا مقتید امام نہ صفقت کئ قلب الولدر نشی چتا مقتید امام نشی امام مقتید نشی نه چله ګورو نو دینه پته چې دا مختدی دا امام دی امام شافی نبی وروید چې نا خلته دو مختدین نو به مساله د جمهور په نږدې ذمہ دارای چې امام به مشهور دیږي دکدې کسان شي امام شو دو مختدین شلو د دې وروما شو نه جانا پنځه مان یو سب څخه دامن صوبدي څنګه دې دوانا دوه مقدېن کې او ایمان په منځو ده د خايدي خو زه موهر دې باپ کې دایو مسلدا چې دیل سرکاته دې کړولو کل یو د تصاحی کرا دیاله صدا د جمال تفسیر فرض کله ته هم دروازه نو مرایشی نسل بنمانان دی دریم باب کې مسله د نه دی ځاله مينو د امام تبتونه خدای مخدزه دی مغتدی خو امام په د تاریخ او امام باندې د مغتدی لپاره نېټه جوړه کړې مالک او شاشه زوفر وای نه به حدیثه دا معلومه شوه چې رسول الله صلي الله علیه و کړي اېم بیا بس سینه احمدي صاحب رحم الله فرمائي د امام ني توا جب دي ان مل امور عمل اون شي د مقصدي من ضر با شي ديم راوي احمدي ابن حملنا ده دي شيخ فقرا اي امام ني د مقصدي لپاره ضروري يها په نه نه پر کنده احنه فید در رجال مناسبت ظاهر دی خو امام نه تللی کو نه تللی خو اقتدا پسې کوي امانې ساجری دا وای موافقت نشتا نذ زنانو اقتدا امام پشه ال سي کوي چې امام د زنانو د قرنیتو کې جريده په سمو شي اسر د خلاف په محاج کې زهريږي کو دي امام ني نور زنانو په کار ته سړي په محاج کې وړي تدې زنانو مونثاشي دي کوي امام ني ته زنانه په محاج کې وړري تد سړي مونثاشي دي دا خبره په خپل ځبین روانه ده وایم علي وپرته پرته په دې باندې دغه پر اوه په ممم طالبان څنګه د پهلو وقره دره پهلو وقره فخرت بابويه با مين يصلي صلی الله علیه و سلم په منځ ته څومره سم ما حافظ حجي وقار کړل زمونږ فاروق کیدون رته دی فري دغه ما يكن أعطي النار بابا إذا طوى الإمام وكان الوجود حياة فخرجا وصلّى في حديثنا حديث سويدة عمد من دينار عن جاي بن عبد الله عندما عاد بن جبل كان يسلي مع النبي اسلام سمع يرجعه ويأم قومه بيم دقد مع المصلى ده يسلم مع النبي الاسلام سماه جو فيقوم غيره في فيقوم قوم فصلى في العشاء سماه ذاهده الشاكي تسول الذات الشاكر فقرا بالقرى بحثا عن فكانوا هادي معا عالمين معاذها صحيتا نبي غسيت نبي حاشل اول سنه من تنال ينال مانا خبرې پېټې کولې فبالغه نریسه په فادا فطان فطان فتنې والے کې فاطم فاطم فطان مبارغه د فاطمی دې لن صورت نه ذکر کړو او ساته مفصل دا وایي کنه عمرو وی ولا احفظم کم صورتونو هولندیو تلویزیون خو یو رات ک دا عزيز شقرا والشمس وضحاها وسبح فالق الاعلا دغه مسعوده انساري رضی الله تعالی او دیم باب چې د باب تحقيق دمان فته ام فدای کې دغه واقعه خیشا د داخل اني لا تاخرن صلاه الغدا <سؤال> بعد سن مونږه دا شکایت چا کړې پاتنه ديږي د چانه شوي ماز د کوڅوک ده بنا مننه دې پران چې دا لا څوک به د ریس د ذکر کفالیت اول ماشا زانه دې مونږ کوي وړه مخنو کې باب من شکا امام او دا ابو او سيد راوي ته هم ذکر کړی دی معلق ذکر کړی دی او بيد داغدار ذول واکره او روسته بيد معاذ واکره او لقب محمد او یې شهید د قضیه سننت بهاوی خبره کیه سننت پرې مخام کې شو عمر حدثنا شوبا قال حدثنا محالن الديسار قال سمعت جابن بن الله لم ساري نازحين وخودن كي عبورن توخي حاجنا حليس بطور شعوا ا predicate تسوى ففلو لا صليت بتسبح حسابك العلى سورتو ته اندل تراغه او وی وتابعه سعید ابن مسروق او مسعار بشبانی تابعه کې زمیر راجیدې شعیب کا تابوه ابن هل که او من دکونه هم؟ شیبانی صوبی عبو اصحاق <تصفيق> شیبانی <تصفيق> سلمان ابن سلمان موصله بذار که دا متابعات موصولا نقلدی وقال عمر و عباد الله المصول مقسم وابو زبیر عن جابر خرمعاز فرعشا بالبقره مرعاب نعملان دینار دائه دایه دمخن جودید laughter درسی ونویدی چه تاباوه مسعرلمسوq تاباوه سعیدأ نمسوq ومیصروم شباینی وا عبید الله پیل می حسن xem ابزبیرحم جابیر اینAm الحالی ذوکه مطابعات کنیدی الفیاج يودی شویدی تابیر می حسنط قوام را دعپه په اتخال کنید. ایمید خود ایمیدی ها رویتون همید موصولا نفر کرید. سابد رضاق کنید، وطاب و امش دا یزکر زال جدا که چمح که هاگوی که دسویی دیو چه وطاب و ساید و مسعر و او دلتا عن محارب حم ذکر شو نسعی که لا موصولاً نخلی ویلی دغم آجو آقی روستا آغا باب کی حم ذکر شلان باب نزا صلی صممم قوماً دغم آقی روی صلی معنی اسلام صممی آیتی قومو فی صلی او سوی لري 100 په کنيشه خدامو سديدي دي په کې دي ته بخمو توجه پر زدينا دی واخه کې یو اوول خدای خبره په کې د ووجوده چې دا سړی څوک چې مونږ یې مارګ او په ټیکړه لري اکثر ویدہ حننی او بای ابن کاغو مستویدا ابو داوود پیاله کیده چې زا دین د سینه دی څوکې دا حرامو حرامې ملحان چې مونږ مات کړل حرامې ملحان دی څوکې دا سلیم د بنی اسلام قبې دینه دا هم موسی دی چې چې یې مشوي دې نړۍ چې شراب کړې ده ترې شراب کړې ده چې مې خې شراب کړې ده خو جماعت نه وته د کونو نا پناهه مسجد کې کړلې مسلم پرې کې د سمجني تحویل نفس پنېر کې دې شی کو د نیر پرا نعملهم کې امام شایفیس بھی تحویل پر نفس نیر سنگی گی دا حناف بینیز بین دیت تحویل نفس نیر سنگی گی بیل عمل دے که بیل فرر تقدیر موقیم کسان امام پس و لال دی امام مسافر دی. دو دو او دو رکعت باندې چې ناستو ایمام به دریم رکعت لاله په یم خو دې نکته کومه دین دې څو دی او په ششي ما فصحو شو کو تهویل دې څو کو چې امام لګې نه ځان لمس کوي یي دی او دې ځان لګې دي دې امام سره په نقل حرکت موافق نه وي پیام رکوسی جلکیتی کلمخی کیی کل <سؤال> روست کییی در د محنیت کریی. اکو چلی بالفرد تقدید دیپنی کی تحوییل اکی پاک فالی که آسر ایشانتی چلی گی شوافی پرنی مانده مندخی گی در احنا پرنی مانده که دیپور او کوم مختدی او زعلم په سواله لري د ټحویدو کو او ظاهر کې د هغه غثرا موافقت کوي نو باید فقاهه دې فتوا ده یو هغه کله په امام شافی سے په مذهب وکړی پزورت بنا خبره زماني بنا ده پدې د ما څخه کې چې د سال مودې کوچري بیلفر تدیر او دا اصله ته دمعات پنځ په لید جو په مو سړی یوشي چې دا به ګارند چې کې د سال نه بشپېری او یته یې ښای نه او کو اګه ځان له شو دا ځان له شي نبه پاتانلغي متعين نن له متعل شوې چې دلته شکایت کوم سړي کوله او د چا نه شکایت کوله په تختی ته نیشوي په دې ځمې کې بلې یو مسره عجیبه شوهه موساني پیروسبابم په وذا باب نذا صل صم ما قومن معاذ عمل ذکر کوي يصلي مع اسلام صم ياتي قومه فيصلي لهم مسله د اقادات مختار خلل المتنفل تنا حدیث څنګه کوم مسره کمراله د اقادات مختار خلل المتنفل نورای مه یحیی غنی ما شپ شوی غنی ایسې لار کوم دا حدیث تشکې امامت کی وای تو سول اللہ اسلام جبریل پر سمون کر رئے جبریل رسول اللہ اسلام مختلف دارے تحقیق قلت شوئے دی خو جمحور ردینے دی خیل رکن نماجو علی اللی مام اللی اتما بیهی او مسلم کے دا الفاظ مردی چو فلا تختلفو علیہی دا اختلاف د غیوب مفیده بل مفیده اختلاف نه امام زامن زمانه دته وي چې ذمہ د هغه په باندې راشي دا هغه یو قسم باندې کې لګیدل ته پبل کې لګی هغه د سم دي مبارک صلات خوق کې اختیار خلق المتنفل جاي دي صلات خوق بدون نقل حرکت ولا کې ده خو یو ایمان به یو د خپلې فرزه بلې پر منه فرزه خلکو واپسې نه تړلې کړه الله تعالی د عمل عليه خبر له کوم مخبین شيته دا د خبري شو صلاة مرتين جاییز بھی صلاة مرتين او می شکایت کے باب دی باب من صلح صلاة ابن دقیق العید افن دار جواب کر دی دوتو یو غلق ورحم د رسول الله صنم سبب د ماقام مو زکو به وقوم له رسول الله صنم څو کول د دی قوم له مخه دی دا یم ندی په تقدیر تسلیم د مافسر مو دی تکاو او ډیراته کړي شه رسول الله صنم سے نقل کو کمرو دې به ته چرای دي وحیل غو نا سلا یو قوم دې چې کاو ځا نه فلونه مونږ یو یې چې دې نه یو نا فزله على ولد ويو دا زیاد دې نه یورې نه دی ا سرو دې کې نه غو کوه معاذ مندغه شینک اول د نفنه تله او کوم په فوزنه تله نو پیغمبر اسلام مسکله مانی پیغمبر اسلام ته ذکر ای اصلاح او سمه ایمان تو صلیم مع... علیها مع... و ایمان تو خفف کن ایمان تو صلیم احد لم یلد یا ودلت منکی یا وادت محمد کی ما تخفید دیکی خب مانه ما دیگی داشتی بانکی چه داشتی دیکی دیگی اگرچه شواخی دید دات عوید که چه ماان تو سلی ما یا آغوی دی پارا مون کوا نفلی کوا خو تخفید پاوید Mm-hmm. وقال ابو سير سيد، ابو سير دا ول طولت بنا صلات دمدخ په امامنا شکایت کړې و وی ايمان مونږه کډېو ته طولت بدردین عینی مفصل نقل کړی دی د دې ماخذ ولته وره نور ورته نشوي دي که نو مې چې دا باګونو پاتې کیږي نو څه چلو کومه دا بس نه